Národné obrodenie patrí všetkým ľuďom, cítiacim potrebu zmeny. Má víziu, ktorá by na novo pomohla naštartovať toľko očakávané, potrebné a nevyhnutné zmeny v spoločnosti pre jej zachovanie, prosperitu a humánny vývod. Zmeny, ktoré sú potrebné pre každého jedného z nás. Poznaj minulosť a pouč sa z nej. Nie nadarmo je potrebné túto večo opakovať stále dookola.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 Pozrieme sa na alternatívny, no pravdivý pohľad na dejiny našich predkov. Mojim hosťom je človek, ktorý sa z tejto téme venuje s hlbokým rešpektom, zanietením a roky hľada súvislosti, ktoré boli zámerne prehliadané či vymazávané. Privítajte som mnou Oskara Svendroša, autora rozsiahlej publikácie pravdivé dejiny Slovenov a Slovanov. Takže aj dnes môžete taktiež tiež volať milí poslucháči na telefónne číslo do štúdia plus 421 48 381 0101 alebo písať na e-mail studiozavináč slobodnývysielac.sk Oskar, nech sa ti páči, pokračujeme v čítaní respektíve v vysvetľovaní dejín našej minulosti respektíve dejov v našej minulosti a pokračujeme kapitolov ak sa nemýlim, jašter drak v západnej Európe pozostatok posiedlenia slovanských boganov. Dobre hovorím? Výnikajúco. Takže ja na to hneď nadviažem a len trošku zopakujem, že predtým sme teda hovorili o jašterovi v slovanskej mitológii a spomínali sme sa teda vlastne to prepojenie priamo na slovanov. a dnes to bude mať také zajímavé vyústenie práve v tejto, v tejto kapitole. Teda jašte drak v západnej Európe, pozostatok osídlenia slovanských boganov. Opäť, tako miluje, uh, uvediem, že bogani alebo bohani obývali tento náš uh, Karpacký priestor, je to uh, meno, ktoré ja som uh, ja používam ako pracovné, ale vychádza mi, že to mohlo byť dnes teda z, názvych, uh, z teda našich uh, predkov uh, tu v severných Karpatoch, pretože slovo bogán vlastne uh, sa objavuje v latinčine ako paganus, teda pohan a týchto pohanov, alebo uh, ako boli teda tí naši uh, kresťanskí predkovia a Teda sídlili práve v týchto, týchto oblastiach, čiže bogani. A, písomne nebolo nájdené, ale vychádza to teda z mnohých priamých a nepriamých podkladov, teda, že takéto nejaké meno sme mohli mať s tým, že uh, je to... Stalo lepšie, ako používať výraz nejaký, že Starí Slovania alebo starý Slováci alebo niečo podobné. Tak poďme na túto našu kapitolu. V Profesálsku na juhu Francúzska medzi mestami Arles a Avignon leží meno, mesto Taraskon, ktoré získalo meno podľa oblúdy terorizujúcej okolitú krajinu. Taraskon alebo Taraskovo a okolité pobrežné územie stredozemného mora okolo hlavného mesta Nemausus obýval v prvom storočí pred to poštom kerský kmeň v úvozovkách vlasatých moravských velikánov obrov nazývaných Volchae, Máre Komiči alebo Velikí Markomani alebo Vlasatí Markomani. Ja tu trošku odbočím a Taraskon e, viac menej aj v poznámke teda Počiarov, má svojho menovca s názvom Taraskovo v dnešnom Rúsku, v vo voľovské oblasti a ďalší obec s názvom Taraska sa nachádza v loďskom vojvodstve v Poľsku. Podľa všetkého uh, Taraskon je uh, pôvodom uh, teda naše slovanské pomenovanie mesta uh, z pôvodného pravdepodobne Taraskovo a Máme teda doklady, teda, že tam á, v tomto období, v tom prvom storočí obývali teda, á, Volkáje, Marekomiči a títo Volkáje sa tam premiestnili práve z územia Stredokarpatského priestoru. Niekde z oblasti Pálonie a západného Slovenska. Čiže, čiže máme tu krásne prepojenie aj jazykové a máme tu prepojenie v názve a je, alebo volkae a máme tu od tohoto draka, jaštera, aj mitologickú alebo, alebo, alebo kultovú nejakú, nejakú veličinu. Poďme na text. Dávny príbeh rozpráva o tom, ako sveta Marta, sestra Márie Magdalény, skrotila draka, známeho ako Lataraskve. Nezabila ho však, ale zviazala svojim opaskom, čím si vyslúžila vysoký duchovný kredit. Vincent Bridges uváza pravdepodobnosť faktu, že Provencálsko bolo miestom pradávneho kultu draka. Príbeh o Svetej Marte bol zapísaný až v 12. storočí, obsahuje však dávnu tradíciu, siahujúcu až do čias Neolitu. Dôvodom pre toto konštatovanie môže byť existencia aleho blízko ležiaceho mestečka, ktoré Rímania nazvali Urnágium. Názov je teda odvodený z kalckého či indoeurópskeho v úvodovkách základu Urnága, teda Prahat, čo by mohlo poukazovať na spojenie s a jaštermi. Túto hypotézu podporuje miestny kult páni hadov a rádie, bohine spoločný pre neoletických Likurčanov aj neskôršie kalcké kmene. S kultou pani hadov sa stretávame aj na ďalších miestach, napríklad od Latene vo Švajčiarsku cez Taliansko a spomínané južné Francúzsko. Všetko to bola bogánska kultúra popolnicových polí. tomu sa neskôr ešte dostaneme. Právny kult Draka, kult pani hadov, bol súčasťou kultu bohyne matky, ktorá vládne smrti, vyzná sa v magických rastlinách a pozná likšír života. Maneolitickej klasické korenie, ktoré vidno aj na mozaikách Arles, kde sa spája aj s medejným drakom, strážiacím jej posvetný kotlík Helak. V tejto súvislosti je zaujímavý nález figurky, tvoriacej súčasť pokladu z mesta Velestino v Taliansku, ktorý predstavuje nahú sediacu ženu, držiacu v jednej ruke husle a druhou pridržajúco malého jaštera jaštericu, prísatu k jej ľavému prstníku s chvostom, Vychádzajúcim z jelona. Je k tomu pekný obrázok. Figúrky teda Staliovského mesta Velestínu. Vieš to interpretovať? A, to konkrétne máš na mysli? Tu figúrku, respektíve celkovo ten obraz tých jašterov a toho, toho celého, lebo ja sa stále niekde dostávam a nechcem sa tam ale dostať, tak, tak očividne, a ako, ako si to vysvetľujete vy. Alebo, alebo ty ja, ja som, Čo sa týka toho kultu draka jaštera, ja som teda hlavne čerpal už z spomínanej, ne, ne, ešte nevydanej knihy Mariany Kozlovej, ktorá byla v tomto smere 20-ročný výskum a ona naozaj teda objavila to že ten drak jašter bol vnímaný ako prapredok Hej? čiže preto je to takéto prepojenie a možno sa to práve spája aj s tou uh, vlastne tú kultúrou Úhora, ako bieleho hada. Snaď biele, toto bol ten bielý had. A, a... To, to prepojenie, takisto ten Úhor uh, ešte do nedávna, do 19. storočia nebolo jasné, odkiaľ sa berie. No, po tom vedeckým výskumom sa zistilo, Dovtedy vtedy Aristoteles napríklad hovoril, že on sa rodí z Páhna, alebo z Áno, áno, jasné, jasné alebo žáby a podobne. Hej. Hej, čiže čiže, čiže uh, ja sa chcem malo on... spýtať ešte. No. Uh, prepáč, prepáč. Ja sa chcem no. ešte spýtať, a ja potom to dopovieš. Do, do, do, do, do má to niečo spoločné aj s drakmi a zobrazovaním drakov v azijských kultúrach hlavne v Čínskej? Uh, ja ti môžem podať môj názor na toto. Nech sa páči. Ak, uh, nemusí byť pravdivý, ale mne to tak vychádza. teda, že ak si vezmeme teda do úvahy to, že pred tými 5000 rokmi došlo teda k uh, oddeleniu týchto nášho, nášho rodu slovanského na tri, tri rody, ktoré sa teda rozťahli po celom eurazijskom priestore, tak vlastne tá skýtská vetva došla až do, do Číny. A Číňania neradi, neradi kopu a už vôbec nedovolia kopať cudzím v oblastiach západnej Číny. Je to hlavne oblast tej púšte nespomeniem si teraz názov. je to vlastne v západnej časti, je to taká náhorná rovina a vlastne tam bolo objavené mnoho bielých mumí, alebo mumy teda bielých ľudí a mali jednoznačne <coughs> haploskupinu R1A. Ne? A dokonca tam boli nejaké biele pyramídy objavené a podobne, čiže, čiže tam to je také, ak by som povedal, oblast, do ktorej sa nešprta. Na to bola vlastne, to bola vlastne tá Oblázk, ktorá bola jedna z cieľových destinácií vlastne invázných práve z tohoto karpatského priestoru. Takže je veľmi pravdepodobné aj vzhľadom na to, že teda kult draka jaštiera tu má prastarý, prastarý naozaj až neolíd a ešte dávnejšie, mm. dávnejšie obdobie má tu teda vlastne tú tradíciu, tak je nepravdepodobnejšie, že ten vlastne jašter bol exportovaný vlastne tá kultúra toho dráka v Číne bolo exportovaná práve od nás. Hej? Keď to tak tým moderným ja, slovom ja, ja by som, ja som doplnila, áno, ide o púšť Taklamakan, ale potom a. goby hej, Ale tá Taklamakan je tá západná. Áno, presne tak. Hej? Čiže práve v tejto oblasti, á, alebo z tejto oblasti á, aj pochádzali teda... Á, a vojenské oddiely, ktoré prišli alebo boli povolané a, uhorskými vládcami a vlastne tu našimi kniežatami na pomoc proti boju s Rímanmi. Hei? To boli tzv. húni a tak ta ďalej, a tartári a podobné. Hei? čiže avári a tak ďalej, ďalej. Čiže vlastne <klascript> to bolo ešte v určitom nie dávnom období ešte oblasť, kde prekvital život, nielen sa čo si udialo. A, Krajina sa zmenila. Hej. Ale samozrejme ľudia ľudia sa takisto stratili. Dobre, no. poďme ďalej. Ak nemáš otázku ešte. U neho. A, v roku 1474, keď už všetci zabudli, aký zázrak sa to vlastne v prvom storočí v Ernagiu stav, zavedol kráľ René každoročné oslavy v skutku Svetej Marty ktoré sa dodnes konajú vždy posledný júnový víkend. Vtedy sa v prievode objaví dievča, oblečené v modro, bielomodrom šate a vedie na hodvábnej modrej štúške tráka. Ak je nepokojný, postrieka ho svetenou vodou. Tu istú situáciu však v obraze zachytáva freska v kostole svätého Juraja v meste Stará Ladoga, Rusko. Freska Zázrak svätého Juraja a Juraja a Draka je datovaná do roku 1167 a zobrazuje svätého Juraja na koni bez kopie. Vedľa jeho nôh sa pází jašter, ktorého na šnúrke drží dievča v bielom šate. Podľa miestnej ruskej legendy Drak nebol zabitý kopiou, ale slovom. Opäť je tu obrázok, freska Zázrak svätého Juraja, naozaj nemá, nemá žiaden oštep. Ten oštep bol vlastne dobajený ďalej. V neskôrších obdobiach aj vieme, že tušíme to erb Moskvy. Eto, o, tam je vlastne ten drakobica, ako zabíja teda Draka. Ej? Svetý Juraj. Na severe Lotrinska sa nachádza mesto Méty. Tu sa traduje legenda o strašnom drakovi menom Grauli. Podľa nej mesto Mety služovali hady, traci, ktoré prebývali v ruinách rímskeho amfiteátra. V 3. storočí nášho letopočtu, niektorí načenci hovorili o tom či prvom, prišiel do mesta Svetý Klement, sprevádaný dvoma stupencami Celestom a Félixom. Svetý Klement prislúbil pomoc, ak obyvateľia opustia pohanských bohov a pristúpia na kresťanstvo. Bol akceptovaný a po hromadnej omši odišiel do amfiteátra len so svojou štôlou a modlitbami. Keď tam vstúpil hady, sa chystali dotieravca zjesť, ale svätý klement ich zastavil tvorením znaku kríža. Hady sa stali menej strašné a svätý klement si vybral najväčšieho, ktorý bol neskôr nazvaný gauli, dovedol ho na okraj rieky Seyle, kde ho krížoval, na čo zmizol do opustených miest neschopný už viac škodiť ľuďom ani zvery. Následne na to všetko obyvateľstvo konvertovalo na kresťanstvo. Historky od Rakovi boli zaznamenané v gesta Episcorporum episkor, Metensium, príbehy svetého Klementa, autorom ktorých bol Paulus Diakonus. V 11. storočí sa prvýkrát objavuje podobízeň dráka počas procesie svetého Marka. V neskôrších storočiach bol nahradený veľkou figurínou, ktorá bola ohavná, to je citát, ohavná, škaredá a desivá pre malé deti, s očami väčšími než brucho a hlavou väčšou než vyšok tela, s rôznymi širokými s množstvom zubov, so špagátom, ktorý spôsoboval príšerný rachod, ako by drak svetého Klementa bol v skutočnosti späť. Táto tradícia pochodu draka sa dochovala až do dnešných čias. Legendu o graúli intenzívne šírila cirkev ako symbol víťazstva kresťanstva nad bohanstvom, ktoré bolo v tom prípade zastúpené škodiacim drakom. Príbeh má zdôrazniť hlavne pokojnú christianizáciu krajiny, dokonca neby svetého Klementa ľudia by dnes. Prpeli. Na základe znalostí praktik šírenia kresťanstvu je na mieste podozrenie, že skutočnosť bola presne opačná. Fotka, obrázok teda z Mestskej knižice v Metách z 19. storočia, kde teda je ten uh, grad uh, Drauli teda ťahaný, obrovská maketa, ako je ťahaný hej, a e, nehoj, ten sprievod. Poďme na text. Priznajme, že pre, stiansku, pre kresťanskú ideológiu bol pohanský jašteričí, tláčší idol, ktorého sa ľudia postaročia nechceli vdať tým najnebezpečnejším ideologickým protivníkom. Podobne ako starí Gréci či Egyptiania, aj starí Slovania vykonávali rituály uzmierovania s boštvami dolného sveta a v záujme podpory plodnosti vykonávali obety do vody. Zpočiatku to boli aj pravdepodobne ľudské obety, pánny. V tu možno vidieť súvislosť súvislo s rozprávkami o zrakoch, ktorí si vyžidovali obetu v pôvodobe príciezien a panien, alebo aj manžeské páry, doleže, doložené sú teda zaznamenanými svedestvami, ktoré v extáze skákali do vôd plodnosti a vzdávali česť svojmu idolu. Neskôr rolu obety prevzal kôň. Obrad bol popísaný známym etnologom Afonasiemom a, a ešte neskôr zástupné makety ženských postáv, ako je tomu aj dnes v prípade hádzania moreny do vody. Všetky spomínané fragmenty týchto pohanských magických rituálov sú obsiahnuté dodnes v detských hrách či v ľudových vesaliciach. Ani po prijatí kresťanstva sa ľudia nevzdali tradícii úcty k zachovávaniu Prirodzeného poriadku a preto radšej kompromis vo forme dvojvery, ktorú církev kruto ukončila v 17. storočí. Jašterov označila za bezbožných a mágiou posadnutých riečných čarodejníkov či diabolských besov, čím im podpísala trest smrti v podobe ich fyzického vyhubenia a vymazania pamäti. Opis ubytia posledného zvieraťa štyra kresťanmi sa zachoval v rukopise Veľkej synodiálnej knižnice zo 17. storočia, známeho ako Kvetná záhrada. Toľko teda k citácii od už knihy Kamená kniha Pravekova života od Mariany Kozlovej. Kult Jaštiera bol zvrnutý, no zachoval sa v novgorodských bajkách, ságách, rozprávkach a tradíciách, teda v tých formách ústnych alebo písomných zápisov, ktoré sú živá prostriedkom na skryté odovzdávanie utajovaného poznania, overených skúseností či spomienok na udalosti, prenášaných z pokolenia na pokolenie. Žiadne div, že niekedy sa pôvodné informácie skreslili natoľko, že ich dnes sotva rozumieme. Na druhej strane si však netreba privierať oči nad skutočnosťou, že stredajúce sa ideológie vzájme upevnenia svojej moci a oslavenie vplyvov tej predchádzajúcej dokázali bez vyhnutia oka prehodiť pôly vnímania niektorých obzvlášť žitých symbolov, skale, skladného na záporný, čo platí napríklad aj v prípade bohýň, z ktorých sa pri nástupe patriarchálnych spoločností stále zrazi bohovia a zo starých bohov zase kresťanských svedci. Kult draka nachádzame po celej Európe v miestach, kde prenikli bogánske rody kultúr popolnicových polí, teda lovania. V tejto súvislosti je možné uvažovať, že prastarý kult Draka jaštera východného Slovenska sa šíril po celom Eurázijskom priestore až do Číny. staroveku boli nositeľia tohto kultu nazývaní Sarmati a Melanchajni. Typickým prototypom spomínaného vodného jaštera bol vodný had úhor, ktorého unikátne vlastnosti ho mohli predurčiť do pozície kultového zvieraťa a spolu s koňom, býkom, bujakom, huso a sokolom. Je zaujímavé, že všetky tieto zvieratá majú svoje vojenské ekvivalenty. Kôň, pomlčka kuni, tak to boli teda nazývaní aj kumáni, kavaléria, jazdecká armáda, bujak, bík, zámeníme BV, dostaneme vojak, alebo bojec, hus, husári, sokol, sklav, sakáliva. V roku 1000 318 založil uhorský kráľ cudzinec, Karol Robert Anžu rad Svetého Juraja Dracobicu podľa všetkého s cieľom potlačiť domáce tradície. Tu odbočím, Karol Robert z Anžu bol v podstate e, prvý cudzí kráľ na našom území. E, dovtedy tu e, panovala a dynastia Arpadovská dynastia, a bola to dynastia slovanských kráľov. A v podstate Karol Robert Anžu sa dostal k moci, bol trikrát korunovaný, lebo nepro, boli problémy s jeho uznaním, tak boli nejaké konflikty, a tak nebola koruna a tak ďalej. A tak ďalej a očivedne to bol pretlačený rímskou kuratelou. A po církevnej teda línii a on viac menej začal presazovať tu rímske právo na našom území už v plnom, v plnom dôsledku vyhľadil všetku domácu vysokú šlachtu a vlastne na ich miesta dosadil cudzincov, teda francúzov a italianov. Je toľko len k tomuto, aby sme vedeli teda o kom sa bavíme. Kus dráka však v karpatskej kotline v 14. storočí stále pretrvával a rezonoval dokonca ešte aj v 15. storočí pretože v duchu tejto filozofie dňa 12. decembra v roku 1408 ďalší cudzí uhorský kráľ, Sigmund Luxemburský, spolu s kráľovnou Barborou a 22 poprednými barónmi založil rytierský rád známy ako Dračí rád, či presnejšie rytierskú spoločnosť so znamením dráka. Tu sa trošku zastavím. Nad tým je krásne vyobrazenie fresky z kostola z polovice 14. storočia v evangelskom kostole, teda v obci Ochtina na východnom Slovensku, ktorá bola teda v období reformácie zatretá a bola odkrytá až teda začiatkom 20. storočia pri rekonštrukcii. Zobrazuje pravdepodobne rod Bebekovcov, ktorý prispel k výstavbe kostola. Čo je zajímavé, sú tu vlastne uh, troja brojnoši, alebo traja vojaci v roji a ten, vedú, ten čo má teda vedúce postavenie, má žltý štít s čiernym drákom. A čier, taký čierny. No. Mal Dobre. by to byť čierny. Keď máš hnede, tak to je trošku blbá tlač mal by byť černý. A, a, tam boli trošku problémy aj s tlačením, lebo ja som to omylom zrobil <kým> v, v RGB a mal som to v smiku ukladať a tým pádom trošku farbli, farby sa nám posunuli v knižke. Ušli. Takže uh -huh. preto môže byť tam tá hnedá, no žiaľ, stáva sa. No a čo teda a, no, označuje, že sarmatský kúr draka pretoval na území východného Slovenska ešte v polovici 14. storočia. Ja sa k tomu sarmacky ešte potom na konci vrátim, na konci tejto kapitoly. Poďme teda ďalej. Rád vznikol v počatočných burlivých rokoch úhorskej vlády Žigmunda Luxemburského, ktoré sa odohrávali v znamení dramatického zápasu o udržanie si úhorského kráľovského trónu. Založenie rádu bolo cielenou politickou akciou, pričom jeho stanovy prestovali právnu kodifikáciu politickej ligy Goriansky Celísky, ktorá vonok zostávala prezentovaná v zamaskovanej podobe vtedy módneho rytierského rádu. Spojenestvom so skupinou mocných baronov si Žigmund stabilizoval svoje pozície v Uhorsku. Toto spoločenstvo pretrvalo až do 16. storočia a patrilo v svojej dobe k jednemu z najpopulárnejších aj najvýznamnejších svetských rytierských rádov popri slávnom anglickom podveskom ráde či Burgonskom ráde Zlatého rúna. Obidva rády, teda rád Karla Roberta z Anžlu, aj vlastne rád uh, <kým> Figmunda Luxemburského, mali za chrániť importovaný mocenský systém založený na oddanosti rímskej cirkvy pred nevriacimi pohľadmi a rovnako mali ochraňovať katolickú vieru. Znakom rádu bola stočená figurka draka s chvostom obtočeným okolo vlastného krku s chrbtom rozťatým do tvaru kríža. Táto symbolika je naozaj vedavravná. Sám drak si svojim chvostom obtočením okolo krku spôsobuje zahubu. Inými slovami, skorumpovaní domáci príslovači boli aktérmi vyhľadzovania starých tradícií. Čiže to, čo máme dneska, tí politici naši, vlastne ničia nás samých len za kus žvádca, ktorým poskytnú teda tí západní donory. Pod tým je teda krásny obrázok tohoto draka, a veľmi zaujímavý, zaujímavý komentár. Uh, Insigniu Žigmud Luxembursky podpísal v základajúcej listine z roku 1408 ako znamenie alebo podobu do krku skrúteného dráka do kruhu skrúteného dráka, omotávajúceho si chvozok okolo svojho krku a rozseknutého cez prostriedok chrbta po od vrcholu hlavy a nosa až po chvost a z rozliatou krvou s bielým a krvom nedotknutým vnútrom jazvy rozseknutí a s červeným krížom po dĺžke rovnakým ako je kríž tých, ktorí bojujú pod zástavou o mnoho slávneho mučeníka Juraja a nosia červený kríž v bielom poli. Pánovník podľa jeho vlastných slov založil rád a teraz citujeme teda, čo sa nám dochovalo z list zakladovacích listí toho prádu na znak a znamenie zámeru zničenia zradného nepriateľa, starodávneho draka a jeho zhubných nasledovníkov, čiže pohánských vojakov a iných odpadlíkov, akéhokoľve pôvodu od pravej viery a Kristovo kríža, ako aj rôznych protivníkov našich kráľovstiev, Ma i samotnej svetej spasovnosej viery, nebožen sa pod zastavou triumfujúceho Kristovo kríža a pre podporu na za jej zachovanie, rozmach i obranu. Tu by som teda doplnil a teda upozoril na to, že v podstate táto listina krásne doklada, že v tomto období teda Rigmunda to tu ešte kult draka jestvoval a jestvovali aj bojovníci ktorých konkrétne spomína, tých pohanských vojakov. vlastne jeden z nich je na tej freske, o obrázok vyššie, a že bolo to nejaký politický súper, keď to tak z dnešného pohľadu môžeme povedať. To znamená, a nebavíme sa o niečom fiktívnom, ale o niečom, čo naozaj je tu konkrétne zachytené. A bolo to tu ešte teda začiatkom tohoto 15. storočia. A ja by som tu trošku teda nadviazal alebo predbehol ten, uh, tí dráči bojovníci ktorých tu doslova ako spomína uh, tá zakladateľská listina dračiho rádu boli sauromati to znamená saurus je v latinčine aj v greččine drak. čiže sauromati alebo historický sarmati boli presne tí Bojovníci draka. Vieme o Sarmatoch, že Sarmacká jazda bola naozaj ako ťažká kavaléria, ktorá naháňala strahá húruozu v svojom období. A v určitom teda o neskôršom období vstúpili teda časť týchto Sarmatov aj do rímskych služieb. A charakteristickým prvkom týchto karpackých alebo tu z karpatskej kotliny a sarmatov, takzvaných jazyčov, alebo jazyčnikov, to sú tí pohani, po rusky je to vlastne pohan, teda tí naši bogani, a bol a symbol takzvané drako. Hej? Na, žrdi, a na žrdi teda vejúci, vejúci symbol tohoto draka, ktorý mal bronzovú čeľusť a za Touto čelustou bolo taký jak rúrkovitý prvok, niečo ako máme na letiskách, na to sledovanie vetra. A vlastne pri mávaní a pri viati vetra vydávalo to taký zvláštny zvuk. Toto máme potom ďalej, je to v podstate voľné pokračovanie, pokračuje teda vlastne pri sarmatoch, tam je k tomuto viac vysvetlené. A ja som si považoval za dôležité to spomenúť teraz, aby sme videli to prepojenie, tú kontinuitu, teda z neulitu, Draka jaštera, teda slánských vrchov a vlastne prírahom území. A potom vlastne tí Sarmati, Sauromati, ktorí pravdepodobne tá filozofia vznikla práve tu na tomto území v období, kedy došlo, k tomu tiež neskoro prídeme, v období teda, keď došlo teda k odporu, pretože z, od Atlantického oceánu vlastne ako mor sa šírila moc hej, v podobe haploskupiny 1 B, ktorá vlastne sa dostala až po tie naše linie, tu uh, po, na Moravu došli a na, do Budapešti hej, alebo do, ob, do oblasti tej Budapešti, kde teda najďalej mali tie svoje, svoje lokality pod kontrolou a tu bola nejaká tá prechodná zóna a mnoho tých našich Slovanov uteklo z územia západnej Európe, o Európy, ktorá v tomto období obývali, teda pred tými 5000 rokmi. A zrejme nejakým spôsobom sa radikalizovali. Práve v tomto období začínajú vznikať teda, pevnosti, a, opevnené sídla a tak ďalej, pretože dovtedy a, v tých období období tej, ja neviem, a, tých a, kultúry starčevo, korož, kríž, alebo a, vinčanské kultúry v týchto obdobiach sa žiadne, žiadne e, pevnostné sídla nestávali, až v podstate v období, keď e, prišla tá, tá spupná moc teda zo západu a predikla sem a naši predkovia sa teda radikalizovali. Hej. vznikol, vznikol teda kult dráka Jaštiera sa zmenil na militantný, e, militantný kult a v podstate vznikli tí tzv. bojovníci dráka tí Sauromati hej, tí hej. oficiálna veda si s nimi nevedať rady, lebo nevedia vzťah, hej, nevedia kto to bol spájajú to s kýtmi, so skýtmi áno, to je logické ale Oskytoch, aj o týchto sármatoch hovoria, že to boli nejaké iránske národy. Hej. A tých iránskych národov tu bolo toľko, že ja naozaj nechápem, prečo ne? sme všetci iránci, keď tu sami <coughs> iránci boli. Títo tí sármati, viac e, ja sme obývali celé, horné, celé potysie, a nelen horné Vy, potysie. Vybledli sme vlastne. evolúciou. Aj. Tak ako vybledli opice a stali sa z nich ľudia, tak sme vybledli evolúciou aj my. Aj, Počúvaj. Čiže, boli... No, ja mám ešte nejakú otázku, ale do, do, do, dokončím myšlienku, potom sa spýtam na Nie, nie, nie, nie, môžeš hovoriť. Hej. V podstate som to len za, Dobre, hovoríme, hovoríme stále, tu hovoríme o drakovi a drakovi a drakovi, o kulte draka a všetko sa točí okolo draka, o jašteroch, okolo jaštieroch a podobne. Ako si ty vysvetľuješ tieto, tieto súvislosti a skutočnosti? Len tým, že tu bolo niekedy more a boli tu úhory? Uh... Ja si myslím, že my dosť nešťastne vnímame aj to spojem náboženstvo, čo sa k tomu vyjadroval dávnejšie. Skôr naši predkovia používali rôzne spodobovanie a určité prvky na jednoduchšie vysvetlenie. Proste to bol, ja myslím, ako taký spôsob interpretácie, ale um, myslím si, že um, Možno, že to boli úhory, ale možno, že tu bolo naozaj aj živé zviera, ako sa mnohí dozmievajú, že bolo nejaký na spôsob krokodíla alebo niečo podobné, žilo to v skalách a <kým>, proste bolo to vyhubené. Aj. Predpokladá sa, že takýto nejaký zverojaštier mohol jestvovať. Aj. Ja už som to aj vo vyššie spomínul, že v ruských zdrojoch sú spomínané nejaké, nejaké záznamy, že ten zverojaštier naozaj, naozaj existoval, aj. bol čierny a tak ďalej, a tak ďalej čiže fyzicky moholi jestovať a my vieme, že máme tu vlastne v tých našich dejinách Európy a Eurázie, že vlastne tie kulty býka, kulty, ja neviem, koňa tu bol, hej, husy tu boli takisto a ten drák, ako živá bytosť takisto mohol mať nejakú tú interpretáciu v tom duchovnom svete čiže zapada to takto do tohoto aj keď ja ešte ponúkam jedno riešenie a k tomu sa dostaneme neskôr. A to je, by som povedal, ako nejaký nebeský úkaz, nebeský žiarivý kôň, ktorý bol takisto šarka, je to žiarivý kôň, teda drak, aj bík a tak ďalej, čiže boli to určité odrazi to, čo na zemi takto na nebesiach, určité ukazy, ktoré, ktoré mohli takisto, uh, teda ktoré, ukazy, ktoré smerovali k určitým kataklizmickým uh, situáciám, aj práve súvisiacím s tým uspomínaným morom a Dobre. s tým vstúpaním hladín a tak ďalej. Čiže Ešte je to tam pusko. taký, by som povedal, uh -huh. že širší taký uh, záber a uh -huh. tá interpretácie uh -huh. môže byť viacero. Uh -huh. Tak, hej. Viacero, Dobre, že práve toto je to pravdivé. Spomenul si žiarového koňa na oblohe e, dosť veľa v Indii sa o tom píše Mahabharata, Ramayana, Vimány a podobne. Tam nie sú kone, tam sú koče, ale to je jedno. Otázka znie, odmietaš alebo neodmietaš e, nejaké mimozemské aktivity? V súvislosti s čím? V súvislosti s históriou ľudstva ako takého. Nemusíme sa viazať momentálne na oblasť Európy a Ázie. Uh, ja sa o týchto veciach veľmi nechcem uh, vyjadrovať, pretože... chcem vedieť tvoj názor. Moj uh, názor, názor je, teda ja veľmi mimozemšťanom uh, nemusím. Dobre. <laughs> okay. takto. dobre. Dobre, ale, čiže, čiže ale... Osobná, osobná animozita. <laughs> dobre. Ale, ale uh, som si vedomý, teda, že narážam na to, že tu bolo, uh, by som povedal, uh, iní humanoidi na Zemi, uh -huh, uh -huh. ktorých môžeme charakterizovať ako, by som povedal, nejaké vyššie bytosti, hej? ale uh, nemuseli teda pochádzať z nejakých iných svetov, vesmírnych dobre, a tak ďalej. Hej? A taký krásny príklad sú tie, tie šišaté nálezy tých labiek, ktorí potom uh, naši tu hlavne okolo Černého mera kopírovali tým, že prikladali do štičky ku hlave, aby sa tie hlavy ako... A deformovali. Hej? Čiže tu máme taký krásny toho príklad, že po niečom sa to kopírovali, hej? po niečom teda to napodobňovali a chceli teda, aby ich deti vyzerali nejako, zrejme to, čo si znamenalo hej? v tom čase, nejakú, nejakú kastu. Hej, a zjavne už dneska takýchto ľudí nemáme to znamená, že môžeme predpokladať že to bolo nejaký iný humanoidi, ktorí tu uh, mohli v týchto dobách byť hej. tak by som to asi uzavrel Dobre, tak toto môžeš uzavrieť okay. uh, Pardon, váš pravdu pokračuje. <laughs> OK, nemôžem <povoriť. laughs> Dobre, takže poďme teda ďalej Veľká, veľká kapitola, tri slovanské rody pochádzajúce zo severných Karpát. Podkapitola Skýti, pomlčka, najmladší rod Slovanov, ale najstarší národ sveta. Niekedy okolo roku 2650 pred našim letopoštom sa rod najmladšieho brata Skýta R1A Z645 Z93 pustil rozvodím zo Severných Karpát z povodia Hornej Vysly a rieky San do oblasti Valdajskej vrchovny a stredoruskej Výsočiny. Zhruba je to povode rieky Oka, kde v období pred 4750 až 3900 rokmi nachádzame tzv. fatianovskú kultúru. Fatianovská kultúra bola pokračovaním kultúry štúrovej šnur keramiky Boganov. Jej príslušníci tam zanechali hydronymá, ktoré ladia alebo sú identické s tými, ktoré pozorujeme v indickej klasickej literatúre. A slovanský rod Skýtov zo Sereru postupne osídloval rozsiahle európskej oblasti nad Čiernym morom a teda došiel až do Indie. Herodot v storočí pred našim letopočtom, umiestňuje skytiu, územie skýtov do povodia riek Istros, časť teda dnešného Dunaja od železných vrát po Ústie, rieka Tyres, to je dnešný Dester, Hypanis, Boristenes, to je Dnieper, Antikapes, Hypakiris, Jirhos a Tanais, teda Don. Čiže skrátenie od Istru po Don. To je viac menej dnešná Ukrajina. Skýti sa v priebehu storočí rozšírili smerom na východ, čo dokladá Jordan v 6. storočí. Západné hranice Skýtie opisuje zhruba v rovnakých líniách. Východné a južné sú však v jeho podaní značne posunuté. Doslova uvádza. Skýtia hraničí s Germániou, a to od odmiest, kde sa rodí rieka Dunaj, či kde sa rozpína Mursíska bažina a ťahne sa až k riekam Tyras, Danaster a Vagosola to je dnešný tak a taktiež k Veľkému Danapru a k pohorí Taurus. Nemyslím teraz azijský, ale Skýtsky Taurus. A pokračuje okolo Majockého jazera a Bosporských úžin až ku Kaukazu, ďalej potom k rieke Araxes a potom sa točí doľava ku Kaspickému horu. A cez Skítsky Taurus to je uh, uh, Grím, hej, na Krime, <tým> Tam je pohorie. Ďalej pokračuje. Západne Skytie za riekou Vyslov sídlia Germáni. Na severe je skytia obkolesená oceánom, jej južnú hranicu tvorí Perzia, Albánia, Iberia, Čierne more a ústie rieky Ister, ktorá sa v celom svojom rozsahu rovnako nazýva Tanubius. Slovanský pôvod skytov dokladajú staré ruské letopisy. V povesti vremených liet sa uvádza, že v roku 000, pardon, 6415 nášho letopočtu alebo 907 tzv. súčasného letopočtu Julianského ťahov cár Oleg na Grékov, pričom do svojej armády pojavá množstvo Variagov, Slovenov, pozor, nie Slovanov, ale Slovenov, to znamená tu nás, z Nostru priestoru, Čudov, Krivičov, Merov, Poľanov, Severanov, Drevlianov, Radimičov, Chorvatov, Dulebov a Tivercov ako známych tlmočníkov a všetkých týchto nazývali Velikaja skýtia. Prosto, prosto povedané Skíti. Vruštine je to, že Velikaja Skif. Nej? Mozaiku pekne doplňa Aventínus z bavorských letopisov, ktorý v 4. kapitole na strane 9 uvádza, že každý národ, ktorý sa živil syrom a mliekom, bol skítsky. Genetické analýzy kostrových pozostatkov, nájdených v skítskych hroboch po celej Eurázii, vykazujú príslušnosť k slovanskej hapo skupine IDNA R1A Z645 Z93. To je vlastne ten rod, čo sme si hovorili, toho brata najmladšieho Skýta. A... No je taká poznámka dole počiarov. Nedávne vykopávky Skýtských hrobov v Chakasko, Munusinskej Kotline v azijskej časti Ruska potvrdili totožnosť Skýtov ako predkov Slovanov. Z desiatich identifikovaných haplotipov prináleželo 9 haplov skupine R1A. Je to citácia Anatólia Klosova. <kým> Takže naozaj uh, viac menej genetika exaktne prinavratila s uh, späť teda uh, do nášho uh, slovanského rodokmenea keď sa tak môžem vyjadriť, lebo donedávna, hej, teda donedávna, teda tá naša moderná historiografia hovorí teda o skýtoch ako nejakom cudzom elemente, aj keď uh, <coughs> ostate do toho 18. storočia, 17. 18. storočie boli skyti známi ako predkovia Slovanov. Čiže v tom 17. storočí sa čo si na v oblasti informačného pola a došlo k viac vlastne retardácii pojmov na súčasné a nevieme sa v súčasnosti teda z toho vymotať nejako, nejako, nejako. Oficiálna historiografia na to nejako nechce reagovať. Poďme na ďalší podnadpis. Postup skýtov v priestore Eurázie. Zhruba pred 4500 rokmi skýti z ruských rovín nositeľia R1A Z645 Z93 v troch silných migračných vlnách smerovali ďalej na východ a juh. Migračné vetvy sú identifikované lingvistami na základe dialektov, ako i jazykových vetiev a bezprostredne sú doložené trasami ich migrácií alebo teda vojenských expanzií. Prvá migračná vetva je známa ako mitanský Ári, Odobrali sa na juh cez Kaukaz, na Blízky východ a stali sa chetitmi Malej Ázii a mitanskými áriími v Sýrii. Krásna mapka, migračné prúdy teda, a pekné tu mapka Skytie na celú stranu. Poďme ďalej. Druhý tok smeroval na juhovýchod, do Strednej Ázie a ďalej na iránskú plošinu. Príslušníci tejto vlny sa stali Avestskými Arími, to je Arími. Avesty, Amianus Marcellinus v 4. storočí nás informuje, že aj Peržania sú pôvodom skíti. Do Iránu, tu trošku sa teda zastavím, keď sme hovorili o tých Sarmatoch, že to sú iránske národy, nie, tak presne to naopak. I tí Peržania, tí, tí Iránci sú pôvodom skíti. A na interpretácia v našej historiografii je presne opačná. Do Iránu teda smerovalo pravdepodobne viacero prúdov všetkých troch rodových línií IDNA, R1A. Medzi nimi aj príslušníci rodu R1A Z645, M458, teda ktorých ja som identifikoval pracovne ako Kelfo-Germány. nazvali Kaspické more meno Gualenča, to znamená Galské more, a ťahli vysoký chrbát, teda lokálne rozvodie, menom Hyrkania. Dnes je to Albors, odvodené od Alba Biely. Obdobne teda ako poho pohorie Herkínia, Silva, ako boli teda a, nazývané Karpaty, a, ktoré ob, teda obklopujúce Veľkú Moravu. Čiže tá názov Hyrkania a Herkínia je úplne identický a počuť to. Aj tá situácia je rovnaká. Je to vnútrozemné more, tak ako bolo u nás vnútrokarpatské more, a Hirkania vlastne je, e, tvorí rozvodie danej oblasti Perzie alebo dnešného Iránu. Krásna je k tomu mapka aj s popismy. A čo je zaujímavé teda? Južne od hirkánie sa v súčasnosti rozklada obrovská solná púšť Kavír. Avšak pred 3000 rokmi oblasť púšte pokrývalo rozsiahle more, obdobne ako v očosi dávnejších dobách more vo vnútrokarpatskom priestore. Vlastne tá podoba je úplne, úplne identická A teda v tom priestore vnútrokarpackom a teda v tej, v, tom, v tej oblasti dnešného stredného Iránu, alebo skôr tej severnej a stredný Irán, tak by sa to dalo povedať, stredný a severná čas Iránu. A takisto to more tu už nie je. Proste sa stratilo, vyschlo a toto asi nevytieklo. A naváza to určitú, určitý teda, ideu, a k tomuto opäť neskôr sa ešte dostaneme, že tí naši predkovia vlastne z toho vnútrokarpatského priestoru, keď tam teda osídlili to pred 10 tisíc rokmi, to stalo sa to pred nich to, to more a z okolitou krajinou vlastne obklopené more, obklopené horami ako nejakým etalónom alebo takým nejakým základným nejakou filozofiou životnou alebo proste ideálnym životným priestorom a kde, ktorý vlastne oni na svojich migráciách doslova takéto prírodné podmienky vyhľadávali. A, doslova. a týchto príkladov je strašne veľa, je tomu samostatná kapitola, ktorá sa tomuto venuje. Je to veľmi zaujímavý fenomen. A o to sa odviaja aj určitá, určitá, by som povedal, názvoslovie, ktoré sa nám zdá cudzie v súčasnosti. A keď to budeme sa dívať teda na, a cez vlastne drobnohnať práve tejto filozofie, tak dojdeme k veľmi prekvapivým záverom. Ej, ale to si nechám na neskôr. To bude naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. Títo horali reprezentovali v svojich rodových líniách geneticky čisté spoločenstvo, ktoré bolo známe ako prvý v zmysle čelný, popredný. Pod týmto menom vošli do dejín ako perší, to znamená ako peržania. Hej? To slovo perší, my východňári vieme, teda, čo to znamená, je to prvý. Meno je odvodené od slova Peršivo význame prvý, ktorý e, je dnes súčasťou živých nárečí východného Slovenska. Karpatskí Germáni rod R1A Z645 M458 zanechali svoje meno v dnešnej provincii Kermán, Irán, v mene mesta Germán, dnes Kermán, a semnan, germánsky kmeň Semnony. Germánov v tejto oblasti pri vymenovaní kmeňov Peržanov spomína Herodot. V stredoveku bolo mesto niekoľkokrát úplne vyplienené a postupne došlo k zmene zloženia obyvateľstva. To je niečo, vlastne ja sa tu zastavím, čo vlastne historici ako nevedia stráviť. Herodot naozaj spomína, mám tu aj citát, a on naozaj spomína teda... A... Tieto kmene, budem citovať teda, peržania sú rozdelení na početné kmene. Niektoré z nich e, zhromaždil Kyros a prehovoril k e, odlúčeniu od médie. Boli to kmene, podľa ktorých sa riadia všetci ostatní peržania. Sú to pasargadi, marafioni, veľmi to sa podobalo na maravioni, ako moravani, maspy. A najlepší pomedzi týchto kmeňov sú pasargadi, ku ktorým patrí rod, a z ktorého pochádzajú perskí králi. Iné perské kmene sú Pantialahy, Derusaj a Germáni. Všetky tieto kmene sa živia orbov, ostatní sú kočovníci a tak to, to ďalej. To ďalej. Čiže on tu doslova spomína Germánov a oficiálna historiografia si s týmto nevie rady, jak sa mohli tamto so ocitnúť Germáni. Lenže keď vieme, že Germáni boli R1A a títo migrovali z severokarpatského priestoru, tak to logiku už dáva. A o tomto mám samostatnú kapitolu a je to krásne podchytené od genetiky cez názvoslovie a cez ďalšie aspekty vlastne vývojové. Krásne to je čisté, proukazateľné, kto boli teda skutočnosti germáni. Dobre, poďme ďalej. Tretia skupina Áriov, Horalov, sa rozhodím pustilo smerom na východ. Už v tomto čase si hovorili Vinidí alebo Veneti. Pred 4100 rokmi došli na Južný Ural. Je to archeologická, andronovská a syntaštinská kultúra. Pred 3800 rokmi založili hradisko Arkajm, to je dnešný názov, a krajinu miest na Južnom Urale. V oblasti Kaspického mora, tzv. Galenské more, postupne vznikalo rozsiahle osídlenie kultúra, tzv. kultúra Andronovo. Pred 3600 rokmi rod R1A Z645-Z93 z oblasti dnešnej Turánskej nížiny vyrazil v viaceriny smermi. Čas smerovala na juh a osidela Indiu. Svoje meno Vinidí teda preniesli a pomeno na pomenovanie celej krajiny, ktorú dodnes poznáme pod menou Vinidia, alebo bez početnočného V ako Inidia, teda India. Druhých sa pobrali na východ a prišli až po Altaj, kde vytvorili kultúru z Kitského okruhu, neskôr významné centrum Veľkej Tartárie. Čas Áriov došla do Číny, Niektoré severné okruhy Číny dodnes obývajú desiatky miliónov nositeľov haploskupiny skupiny IDNA, r 1 a Z645, Z93. Na tomto území ešte v 18. storočí sa rozkladala čínska tália. Čiže tu sme sa teda dostali k tomu, čo sme sa rozprávali v prípade uh, toho, uh, toho draka, ako sa so teda mohol dostať teda do čískej uh, do kultúry. To máme odpoveď. Ďalšia kapitola. Vela chlajní, pomlčka, Skíti či Sarmati. Čas Skýtov sa usadila zhruba v oblasti horného toku rieky Dneper až po rieku Ugra. Tu ich v 5. storočí opisuje Herodov pod menom Melanchlajni. Podľa jeho opisu Melanchlajni neboli skýtským kmeňom. Obyčajne však mali skýtske, čo naznačuje ich spoločný pôvod. Boli charakteristicky čiernym odevom, podľa ktorého dostali pomenovanie. Starogrecké melás značí čierny. A chlain má blízko k ďalšiemu starogreckému ekchelus, respektíve k modernému chelus, chely, čo značí v preklade Úhor. V druhom storočí náš letopočtu z týchto čiernodencov nazýval Harii, znať od Uharii alebo uhry a radí ich medzi germánske kmene, čo by vysvetľovalo Herodotovú neistotu ohľadom vzťahu Melanchleinov k skýtom. Tacitus ich opisuje ako kmen, ktorý bojovnosťou prevyšuje všetky okolité kmene, ktorý svoju divokosť vyšuje tým, že nosia čierne štíty, pomalované tela a v boji uprednostňujú tmavú noc. Vzhľad ich strašidelného vojska je tak príšerný a ponurý, že naháňa hrôzu každému nepriateľovi. Konec je tá ktorý opisoval vlastne Harriov. Územie týchto melanchlajnov ktorých by sme podľa môjho názoru mohli spájať teda s čiernymi uhrami. Na severe hraničilo s dnešnou Valdejskou vrchovinou a časťou stredorúskej s povodím rieky Ugra. Samotná rieka Ugra je slovo Úgor, v ruštine Úhor. Hej, a vlastne je to teda rieka ako Úhorská. Tieto vrchy boli v dánych dobách nazývané Alanské vrchy alebo Úhorské hory. Povedz drevených remenných ich spomína ako Úgorská jagora. Ich severnú časť Valdajská vrchovina vedie Európske rozvode. Amianus Marcellinus umiestnie Melanchleinov vedľa Alanov, ktorí sírili v týchto lanských vrchoch, teda vo Valdejskej vrchovine. Čiže krásne, pomocou niekoľkých zdrojov som teda analyzoval, alebo bolo možné teda analyzovať teda jednak tie Uhorské hory, čo sú vlastne tá častočne Valdajská vrchovina, vrchovina a vrchovina a severne sídliaci teda Bieli Alani, a pod nimi teda tí melanchliny je niekde v povodí rieky Ugra. Je tu krásne urobená mapka k tomuto, vysvetlivky zakreslené rozvodie a zaznačená Valdajská vrchovina aj Ugorské góry. Prokopios v 6. storočí uvádza, že Melanchľny bolo staroveké meno pre neskorších gotov, vandalov, vizigotov a gepidov. Niektorí nazývali všetko tieto kmene menom Geti. Pričom pôvod Getov bol vo východnom Uhorsku. Ja tu trošku sa zastavím. A dneska to čítame ako Geti, Goti. A budem to rozoberať už na viacerých miestach, ale toto je nesprávne fo fonetické, fonetické znenie tohoto zápisu. Pretože G v týchto návnejších dobách a nepoznali. To G sa buď čítalo ako Ž alebo ako DŽ. Ž ostalo teda vo francúzštine, nevoria teda Germán, ale Žermén. A Č máme v angličtine napríklad. Hej? Keď spelujeme, tak vieme teda, že to G sa číta teda ako DŽ. Čiže a v teda v nám dobách dokonca tuším 19. storočie, Jan Kolár napríklad a, a vlastne celá tá celá tá vlastne e, e, suite, alebo celá tá oblasť e, autorov v z tohto obdobia, z našich území Čiech, Slovenska vôbec vlastne tej rakúskej monarchie a sa znak G používal ako na zápis fonetického J Hej. Čítal som nejaké veci od Kolára a on nepísal napríklad, že Dunaj, ale Dunag nepísal, že Dunajec ale Dunagec a tak ďalej, tak ďalej I Is, sme, ale g sme je napísané Čiže to g mi prípada ako taký nástroj, ktorý bol taký jak všeho chuť na vysvetlenie alebo na použitie nejakých fonetických zápisov, ktoré latinčina nebola schopná zachytiť Ne? a ja predkladám a predpokladám teda, že sa so bolo dž alebo ž, v týchto časoch, keď som spomenal geti a preto slovo get by sa mali čítať ako žet, alebo džat alebo a džat je uh, na východe Slovenska do dneska označovaný djedo. Čiže geti správne Čítame to dnes ako geti, a sú v podstate nie dedovia, ale ako keby z dedového rodu, ako dedový zeň, Té ako napríklad je naša že dedina, hej, dedičstvo a tak ďalej. Hej. Čiže tam je takáto filozofia, ktorá smeruje, smeruje teda k starobilosti rodu. A tí geti boli naozaj ako, že, ako tí najstarší, a ako teda, a vrátim sa teda na k tomu on hovorí teda, že a, iné na tých a, gotov, vandalov, a gepidov, alebo staršie mená boli melanchlajni a, a, a, a teda boli teda tí melanchlni a teda všeobecne sa teda nazývali, nazývali teda geti. Čo je zaujímavé, v sanskrite melana značí Únia Spojenectvo. Takže je možné o Melanchleinoch uvažovať aj ako spojnetské armáde, čo smeruje k vojenskému zoskupeniu menom Sarmati Alani, ktorí boli v nám bližších dobách nazývaní menom Húni. Samotné meno Húni je opäť, keď si dáme H preč, je to vlastne prídych tak dostaneme Unii a to smeruje teda k nám známemu Únia a našej nešťastnej Európskej Unii. Hej, Ako To taká náokraj... Ja s tým samozrejme nič spoločné, ale názov. je podobný. Poďme na ďalšiu kapitolu. Pôvod skytov zaznamenaný Herodotom. Pomerne hanlivá verzia, pochádzajúca od grékov, obývajúcich pobreže Černého mora, vypoveda o tom, že skyti sú potomkami obcovania Herkulesa a ženy, ktorá bola spolovice hadom a spolovice ženou. Z obsovania vzýšli traja synovia. Agatyrsos, Kielonos a najmladší menom Skít. Tento podobný príbeh hospodenia po vode troch Herkulových synov je značne zmytologizovaná, ale možná skutočná udalosť. Pajený Herkules velikán dávnych čiás symbolizuje už spomínaný herkínsky les. My sme hovorili v nie pred, tý, nie pred dvoma týždňami, ale tuším, pred mesiacom to bolo, keď sme analyzovali ten herkinský les. Hej? A to, toto je kľúčové napríklad k tomuto vysvetleniu, hej? ten herkinský les, lebo Herkules, ako herkinský les nám vlastne identifikuje miesto, kde došlo k rozdeleniu, teda, kde došlo teda... K, k rozdeleniu tých Slovanov, alebo k splodeniu tých troch synov, tak, aby som sa presne povedal. Čiže to bol to Herkínsky les. Nej? Čiže niekde v Severných Karpatoch. Z mytológie a predostretej Herodotom teda vychádza, že traja bratia boli zrodení v tomto lese, to znamená v oblasti Severokarpatského rozvodia. Spojenie Herkulesa a ženy hadice bližšie špecifikuje oblast herkinského lesa, to znamená oblasť, kde sa vyskytujú ženy hady. Ženy hady je opäť symbolika, ktorú treba čítať, táto údolka je tam ako mytologický odkaz. Podľa všetkého sa jedná o územie dnešného severného Slovenska, juhovýchodného Polska a podkarpatské Rusy, prevažne v línii horského pásma severných Karpat Tatri, na úrovni teda Tatri Biesčady. V tejto oblasti ani nie v dávnych dobách dochádzalo k mohutnému prechodu samíc úhorov hád Riba rozvodím z riek povodia Vysly do riek povodia Tysy. Horná časť Tysy už od najstarších čas bolo nazývaná Uhorsko, podľa množstva úhorov, ktoré obývali rozsiahlé moťariste oblasti jej horného toku. Viac je to, to je v ďalších kapitolách ako Potiske, Biele uhorsko, krajina úhorov alebo Uhor, hôr Hvor a tak ďalej. Venujem tomu samostatné kapitoly, lebo to je vlastne a, vážna, veľmi vážna oblasť vysvetľujúca táto logiku tej našej histórie. Spojenie s Herkulesom tradovali aj Germánia a Uhri. Tá citrus uvádza tvrdenie Germánov, že u nich bol i Herkules a spievajú o ňom ako prvom za všetkých hrdinov. Uhry ho spomínajú ešte v dôvernejšom vzťahu, pretože ho oslovali ako svojho predka s titulom Otec Herkules. Traja bratia zrodení v tomto priestore symbolizujú rozdelenie Slovanov, obyvateľov Veľkej Moravy, na tri základné vetvy. Najstarší Agatyrsi, z ktorých sa sformovali historicky bieli uhry a germáni. Prostrední Geloni, Budíni, známi teda ako Budíni, známi aj ako Veneti a najmladší, z ktorých pochádzali skyti. V priestore archeológie rody Agatyrsi, Geloni alias Budíni a Skýti možnosť totočniť s kultúrou šnúrovej keramiky. Skýtská verzia povodu skýtov spomína praprecká menom Targit, ktorý bol synom Zeusa a dcerí diečného boha Boistena, dnes Neper. Meno Targit je variantom tvaru Turgit, kde je základom slovo Tur. Už bolo spomínané, že slovo Tur vždy označovalo pohorie horu, čo možno vzťahovať aj na herkinský les. Boh Boris Tenes v prenesenom význame ako rieka dneper ukazuje smer odkiaľ zliezli v úvodzovkách teda valdajská vrchovina, z ktorej dneper pramení teda kde zliezli skyti z rozvodia a rozťahli sa po eurazijských plániach Podľa povesti aj Targitos rovnako ako Herkulev mal troch synov Menovite lípočaj, Karpočaj a najmladší sa volal Kolačaj od Lipočaja pochádzali skýti zvaní Alčani, čo by sa mohli interpretovať ako Aláni. Od prostredného Karpočaja pochádzali Karpati, obyvatelia Karpa, čo je iné vystížné pomenovanie Agatírsov, obývajúcich identické územie. Z nich zišli Kotíni a Tráci. Od najmladšieho menom Kaločaj, prípadne Galočaj, vznikli kráľovskí skýti menom Paralati. A samozrejme, nie, on to tu nepíše, že kotíni, ale je tu katiary, čo sa veľmi podobá, a nie tráci, ale traspy, čo je naozaj <kým> veľmi, veľmi podobné. A citácia. Herodota. Všetci sa nazývali, nazývajú skoloti. Podľa kráľa Skolota meno Skíti používajú Gréci. Ak bol Kaločaj naznešenejší je možné teda, že meno pochádzalo práve od neho, takže Skýti koloti mali meno odvodené od z kolotaja. Tam by bola tá logika, že Skoloti. Hej? Prečo je taký rozdiel, že Skýti a Skoloti. V rovnakom duchu hovoria aj legenda o Slovene a Ruse i meste Slovenskom, kde sa uvádza, že pravnúci Jafeta, my sme si hovorili na začiatku, že to v podstate mali by sme to správnejšie hovoriť, že rod deva alebo devy. Čiže pravnosi Jafeta, Skit a Zardan sa oddelili od svojich bratov a od svojho rodu na západe a osídlili krajiny pri Černom mori. Skit smeroval ďalej na východ a následne jeho rod osídlil východnú Európu a rozsiahle oblasti Ázie. Rod Zardana... A jeho rodové vojenské družiny, zaznamenané ako Šardana, sa vyskytujú v zozname moravských alebo morských národov, ktoré sa zúčastnili výpravy proti Egyptu. Koniec teda kapitoly. Čo by som teda chcel naozaj počiarknúť, a v tejto mytológii krásne je zachovaný odkaz na kult Draka Jaštera v severných Karpatoch, kde bol ten Herkínsky les kde zošlo teda k spojeniu e, toho úvodzovka Herkulesa a ženy Hadice. A treba vedieť o Uhoroch jednu vec. E, tuto nie je to potom ďalej, keď e, sa rozoberá to uhorsko a to etymológia toho názvu. A ja to trošku predbehnem. A e, úhory e, sa rodia v Sargassovom mori, potom tako, také maličké rybičky a presvitne plávajú až teda do Európy, aj samozrejme na americký kontinent. Tie, čo prídu do Európy, tak sa už sú potom také veľké rybky, väčšie teda rybky a e, zhromažďujú sa teda pri ústiach riek a do riek vstupujú len samice. Samci ostávajú pri ústi. Samice vstupujú teda do riek a ho, e, migrujú hore prúdom alebo proti prúdu až k prameňom a na vhodných miestach dokonca prechádzajú alebo prechádzali a, po suši úhor je schopný sa premiestniť niekoľko stoviek metrov a je po suši do najbližšej vodnej hladiny čiže prechádzali rozvodie u nás je také krásne miesto alebo bolo miesto ideálne k tomuto prechodu dokonca komplet celá mokrá cesta a ak je a, šoldov dneska Štrba. Hej. Na Štrbe je rozvode. Ja som urobil aj tzv. horskú cestu, mapku, nakresol aj z, spolupráci s starostom Štrby bývalým. A sme urobili teda a možno ešte aj teraz, neoznačujem to je teraz starosta Šrbi. A urobili sme teda, a, alebo započali sme teda a, tú turistickú trasu Uhorská cesta. Ja som urobil mapku, je to aj vytlačené, kto by chcel, ale môže, môže sa k nej nejakým spôsobom dopracovať cez môj e-mail. A... Je to taký odkaz práve na to prepojenie tej histórie a geografie, kde je krásne vidieť v reále, ako teda tie úhory tam mohli teda prejsť teda doslova mokrou cestou, Z jedného úmoria do druhého, to teda z nás úmoria do Čiernomorského a takto vlastne migrovali z toho baltického mora a hore prúdom Vysly k nám do horného, horného potisia a to potisie bolo močaristé, to bolo ideálny priestor teda pre úhorov bolo to Pahnité, veľa riek, veľa rôznych ramien, veľa vodných plôch, bažín a tak ďalej a pravidelné ročné záplavy. Čiže voda sa dvihla, uhory žili nejaký čas, potom klesla, úhory sa zavrtali do zeme, úhor dokáže hibernovať, to znamená, hibernovali nejaký čas a stalo sa, že keď zakopal nejaký gazda, tak aj nejaké úhora našiel neviem, či to bolo jedle, ja to neviem posúdiť, či hibernujúci Úhor, ale tak asi aj, možno aj áno. A takýmto spôsobom aj prišlo to vlastne to potisie k tomu názvu, že Úhorskou alebo Biele Úhorskou. Čiže tam je to máme, prepojenie k týmto. Prepojenie. Áno. Máme, áno. Máme e-mail od Mariana zo Stredného považia. Zdravím vás a chvála za úžasný seriál. To, že Peržania majú slovenský pôvod, napoveda aj to, že ako jediný národ darovali Izraelitom, respektíve Židom, slobodu. Kráľ Kyrios II. ich prepustil po dobití Babylonu. Malá poznámka, pán Cvengroš. Prvý pád Zeus, druhý až siedmi pád Dia, Dielvi, etc. Tak len tak, poznámka. Hej? Čiže Peržania majú ja, slovenský borac. Ďakujem za pripomenutie. Áno, má pán pravdu. Ja som to skôrňoval po našom. To sa stáva. Dobre, Dobre beriem Pôjde. to. Opravnená kritika. Dobre. Uh, ja mám ešte. 14 minú, 15 minút máme. Kapitola je no, dosť veľká. No, no, poďme na to. Najstarší rok Boganov Agatír si zotrval v severokarpatskej krajine dedov. Tuto bude trošku náročné na názvy, lebo sa nám budú tu prelínať a budem sa stále čítať pomalšie, možno to niekto niečo vysvetlí, možno budem viackrát vysvetliť to, to isté, len aby sme teda, uh, sa nestratili. Lebo viem, že keď za veľa názvov uh, používa žiaľ historiografia nás zatočila do takých zakutí, rôznych nadvosloví, že vlastne naši dejiny týmto utopili doslova ja v informáciách. Sa nadejám, ja sa nadejám, že naši poslucháči už majú vytvorené tabuľky, mapky a zapisujú všetko, čo hovoríš, kde, kto, kedy, ako, mená, hapo, skupiny a všetko. Netreba, je, je, je to v knihe, stačí mať ale... Jasné, to na konci povieme, kde je ta kniha, ale taká pomôcka pri počúvaní toho, tohoto serie. Ono žiaľ, keď sa chceme prehrísť, prehrísť vlastne, teda ak má to byť vierohodné, toto čo tvrdím, tak ja to musím spomenúť. Je. Ako historiografia oficiálna v diepise, oni sa s tým netrápia. Oni povedia, že Slovania prišli... Ba v piatom, šestom storočí a obec ich nezojíma, že na to neexistujú žiadne písomné zdroje ani nič. A je proste to, to vycúcané spársta doslova. Hej. Ale... Tvrdia to a neriešia to. Hej. A ja keď to chcem proti tomu niečo vlastne namietať, tak musím to doložiť. Hej. No a žiaľ máme tu toľko rozličných názvov a kmeňov a všetkého, že môže sa po aj pozorný posluchač či čitateľ vlastne tomto stratiť. Takže ak sa budem opakovať, ospravedlňujem sa, ale radšej to zopakujem, aby, aby, aby sme teda vedeli, kde sa nachádzame. Tak poďme na to. Prečítame koľko stihneme, budeme pokračovať na budúce. Bogani, alebo Agatyrsi, ako najstarší rod zotrval v sídlach predkov sladného starobilého rodu deva Devi. To je vlastne, dneska sa tom hovorí, že pochádzajú z rejafetovho rodu. My sme to identifikovali, tuším 1,5 mesiaca dozadu. Že prečo? Územie boganov, Agatyrsov, starovekí autory vyšpecifikovali pomerne presne. Amianus Marcellinus spomína, že agatírsi mali hojnosť diamantových kameňov. V tomto čase široko ďaleko jediné nalezisko drahokamov bola oblasť dnešných opalových maní pri dubníku pri Prešove, Slánske vrchy, východné Slovensko. Tu by som trošku možno doplnil, že píše sa doslova, Marčernú píše o diamantoch, ale ja sa domnievam, že možno, že to je zlý preklad, ale to je moja špekulácia, že sa jedná o, že sa teda písalo. A drahé kamene hej, a prekladateľ urobil z toho diamant a je to preto lebo naozaj široko ďaleko nie je známe, ani nie sú historické záznamy ani náleza nič, že by tu niekde v okolici sa ťažili diamanty a Agatyrsi boli jednoznačne situovaní v potisi. o tom nikto nepochybuje hej. čiže to len na okraj v tomto čase široko ďaleko jediné nálezisko drávkovou bolo oblast dnešných opolov, to už som hovoril, teda poďme ďalej. Územie Boganov siahalo od Severokarpatského rozvodia, a dneska prešlo Šariš, až po rieku Mureš, čo dokladá Herodot, keď uvádza, že zo zeme Agatírsov potom prichádza rieka Maris a spája sa s Istrom. majú spomína Agatírsov južne od Gelonov, teda južne od Severokarpatského rozvodia. Aristoteles uvádza o Boga o Agatirsoch, že ich zákony boli uchovované vo forme písaného textu podobne ako u keltských druidov. Písmo sa vo fyzickej podobe nedochovalo, môžeme však predpokladať, že v časoch Aristotela, teda v 4. storočí pred našou letopočtom, sa jednalo o písmo, ktoré používali Veneti, Pelazgovia, Etruskovia teda Slovania v Stredomorií. Nie je vylúčené, že už v tomto čase je svolala slovanská bukvica, ktorá postupne nahradila rodové písmo používané Venetmi a Etruskami. Samotné používanie písma je prirodzeným dôkazom starobilosti národa, ktorého vek pompojú strogu s z, z časovo klade pred egyptskú civilizáciu. Tu s trošku zastavím. Ja potom ďalej v ďalších kapitolách mám aj to písmo trošku rozanalizované a všetko teda nasvedčuje tomu, že vinča kultúra Tamto písmo, viac menej ten typ písma vznikol a potom ho prevzali Etruskovia, prevzali to Feničania, Gréci a tak ďalej. Tie písma sú veľmi podobné. Hej? A tam vidno spoločný, spoločný základ, spoločný pôvod a najstaršie teda je to vinčanské písmo. Čiže je možné, že ten Aristoteles sa odvoláva na tento typ písma, ale možno, že už je to tá zárodok tej bukvice. Ťažko povedať. Hej. Nemáme viac o tom žiadne, žiadne záznamy. Každopádne Agatyrsi mali vlastné písmo a vlastné záznamy. Agatyrsi jednoznačne obývali územie stredného a horného potisia. To znamená, že tu bola vysoko vyvinutá uh, kultúra, vysoko vyvinutá civilizácia. Hej. Čo teda nasvedčuje teda aj, čo hovorí ten Pompojim strogu, teda čo písal, že vklade pre egyptskú civilizáciu. Pripomeň, že, no? že Agatyrsi to sú tí bogani, áno? Áno, to Lebo sú raz, tí bogani. To, raz spomínaš bogani, raz Agatyrsi, aby, aby to Ja to mám, pre poslucháčov, poviem teda, že ja mám tu boganov a zvátvorke Agatyrsi. Záznam, ktoré som zitoval, sa spomenajú agatírsi. Ale ja týchto agatírsov potom ďalej analýzujem a sú to v podstate bagatírsi, to znamená bagatíri, alebo bogani. Hej, tam je spoločný zá, zá, základ bok, bag, bhaga. A opäť to smeruje tá interpretácia aj k tomu, čo sme hovorili, už vyššie teda skôr a, s prepojením teda na vedickú Indiu, že bhaga je pán, patron a tak ďalej. Hej, to znamená... To prepojenie je vlastne naozaj komplexné. Bogani alebo Agatírsi na severe svojho územia kontrolovali zlaté báne stredného a východného Slovenska a na juhu zlaté báne v okolí rieky Mureš. Medzi týmito zlatonosnými oblastiami bolo množstvo menších nálezísk z drahých kovov, takže Boganov, Agatírsov aj v súvislosti s náleziskami drahokavov možno označovať ako bohatých, bogatých a ja tu sa trošku zastavím a ešte spomeniem, neviem či to mám aj ďalej ale radšej to poviem teraz a, Agatí si boli aj známi s tým, že a, radi nosili zlato a nosili veľa zlata hej? to znamená, ak mali teda to zlato, museli mať prístup k tomu zlatu a to zlato naozaj tu bolo hej? veľké náleziska v dnešnom Rumúnsku v západnom Rumúnsku a stredné Slovensko poďme ďalej Slovanský jazykov bohatý je bohan, ale aj bogaty, bohatý bieloruský, bogaty polský, bogaty bogat, bogaty bogat srbský, bogaty ukrajinský. Bahatý, ukrajinský, pardon. Tvar bogaty použil Herodot, možno aj inšpirovaný iným slovanským bogatyr ako bohatier, ktoré vynechajúc Počiatočné B mierne deformoval na agatír. Ináč, stratu počiatočného znaku, v, čo sa týka menách a názvoch uh, historických území a historických nejakých osobností, je uh, veľmi, veľmi časté. A buď tam to B, V vložíme, alebo odoberieme, a dostávame, a dostávame, alebo nejakú samohlásku, a dostávame slovenské alebo slovanské názvy Mena. Hej, čiže naozaj pozoruhodné. A nie je, to, uh, nie je to ani v prípade teda, uh, týchto agatírsov, bagatírsov, uh, kým, vynimočné, ale je to naozaj, naozaj pomerne dosť. Uh, ja to budem dosť často interpretovať a dneska už som to napríklad spomínal uh, vinidov a indiu. Poďme ďalej. Už spomínaným termínom bohatý sú zaujímavé aj jeho latinské a grécké ekvivalenty latinské dives, ako by odkazoval na storobili rod 9.9 a grécke plosios smeruje k pleso, plesio, a kto k pelasgom a pilištincom, alebo k volos, vlosios, teda k valachom. A obe verzie už k pomínaným moravanom. Bogani Agatírsi nielenže disponovali zlatom, ale uctievali slnko, boga, ktorý dával sílu a život, teda bohatstvo života. Zlato bolo symbolom a synonymom slnka boga, ktorého slávili a velebili kričaním sláva. Rozvojom výroby bronzu bogánske vojsko bolo odete do zlata a bronzu, ktorých panciere na slnku žiarili, jagali sa. Aj v tejto vlastnosti bojovníkov slnka Salanov, možno vidieť starobilosť oboch slovenských slov siahujúcich do doby bronzovej dočias do čias Sarmatov, Salanov, pretože Jagaca, Jagavi je základom slova agat tirsi alebo Jagatirsi. Čiže to slovo Aga, Jaga, je tam krásne čitateľné, alebo to Baga, ktoré koresponduje s bohatstvom a zlatom typickými črtami boganov a Od synonymického slova žiariť je odvodené slovo sarmat. Rozvinuté je to v kapitole Sarmati slovanskí bojovníci Draka. V tejto súvislosti treba vedieť, že vo východnej časti vnútrokarpatského priestoru písomné zdroje hneď po boganoch a kontinuálne uvádzajú sarmatov jazyčov. Latinský názor je jazygy. Hej. A už sme o tom G dnes hovorili, že by sme to mali čítať ako Č alebo Č. Ž, G Č, A nám dáva krásne jazy alebo jazy či. V 10. storočí je táto oblasť nazývaná Nepokrstená veľká vyšná morava. V chápaní veľká morava, teda Bohánská veľká morava. A po rúsky sa povie jazyčeská veľká morava. Čiže sme pri našich jazyčov, jazykoch, kde ešte stále pretrvával kult Slnka Boga. A ja tu teraz uh, na okraj k tomuto ešte poviem jednu dôležitú vec, ktorej som sa dostal až mesiac po vydaní tejto knihy. Našiel som si zdroj meno autora, už nepamätám, ale mám to uložené. Je to z roku 1555 a autor sa zaoberá jazykmi v Európe, a, a slovanské jazyky e, sú teda, e, zaznačené sú národy, ktoré používajú slovanské jazyky a autor im nehovorí teda o slovanských, ale ako o ilírskych. Pojem ilírsky je interpretovaný v, v, tejto, v tomto dokumente, teda v tejto knihe ako slovanský a medzi tieto ilírske ilírské, národy teda a, radí aj jazyčov hej, alebo jazykov. Hej, jazyky takisto rozprávajú vlastne týmto, týmto uh, iličským, teda slovanským nárečím. Za to bronzovou zbrojov boli v Ázii vychýrení nielen sarmackí, ale aj skvidskí bojovníci, ktorí boli označovaní sononimickým slovom jasi, od jasných žiariví. Do života však bola prenesená mierne deformovaná podoba slova v tvare asi, od ktorého vzniklo pomenovanie Ázia, krajina ásov z rodu 99. A ja som ešte zavodol k tomu povedať, aj som toto mohol napísať do, do toho textu, ale ten človek to až počasne si uvedomí, že tí jazyči boli sarmati. K sarmatským kmeňom patrili alani, jazyči, roksalani a, a dokonca aj srbi a chorvati. Ako nám tade už Sulimiersky zanechal informácie, veľký odborník na Sarmatov, polský oficiálny vedec. No a nejako to ukončí? Tak to tak asi ukončíme. Asi to tak ukončíme. Ja si toto červeno poznačím, že tu strana 86 sme mm -hmm. dočítali. Začiatok 87. No a Budeme potom pokračovať ďalej s tými Agatirsami, e, cožko e, zapadujeme dobre, možno a Skús mi teraz ešte povedať, kde, e, samozrejme, respektíve zopakovať e, komplet, ako sa volá tvoja kniha a kde sa k nej dá dostať, akým spôsobom naj, najoptimálnejšie. No, kniha sa volá Pravdivé dejiny Slovenov a Slovanou. Kniha je zaujímavá tým, že je tam jať, hej, nie je tam Slovenov ani Slovenov, ale je tam na, na miesto je alebo e, je tam to naše staré, staré jať ktoré bolo vlastne nájdené ešte starej ABSD v Bukvici. A táto kniha sa dá kúpiť, myslím si, že ešte v obchodoch obchodoch presadzujúcich uh, progresívnu ideológiu, to nenájdete. Ja som bol minulé v jednom takom obchode, veľkom, obrovskom v Košiciach a všetko možno mali, ale moju knihu nie. Takže tam asi nie, ale na internete ju dostať a kto by chcel teda aj môže teda na mojej webovej stránke Tajné dejiny. A, tam ale poprosím o zhovievavosť, lebo mne to treba zabaliť. Ja chodím do práce, teraz vrcholia jesenné práce v záhradách a na, na <hým> hospodárstve, takže <hým> času málo. Takže tá prúžnosť možno nebude až taká ideálna z mojej strany, ale takisto viem ju s podpisom poslať aj ja teda a, keď mi niekto napíše teda no? e, nie, nie, nie, na web stránku. Pravdilejdejiny.sk Tajnedejiny.sk Tajnedejiny.sk SGO? Áno, na Google, keď si dáte tajnedejiny, tak vám nájde tú stránku. Dobre. Kniha Super. a tam je možné tú knihu teda si objednať. Dobre, Oskar. Pre ti veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem aj ja. Ďakujem. Takisto by som chcel ešte pripomenúť e, poslucháčom, že e, my samozrejme vysielame cez slobodný vysielač a patrí na nám ako respektíve my chceme poďakovať tí, čo majú k dispozícii a môžu vysielať sa slobodný vysielač za túto príležitosť. a vám, milí poslucháči, chcem pripomenúť, že radio slobodný vysielač samozrejme môže fungovať a existovať a pracovať do vtedy, kým ho vy budete podporovať ako komunita poslucháčov, našich poslucháčov, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Takisto sa chcem poďakovať už vám priamo, pani milí poslucháči a teším sa na stretnutie s vami o dva týždne pri pokračovaní tohoto seriálu a takisto ešte vám prajem príjemné prežitie tých dvoch, tých dvoch týždňov čo najlepšie ho, ho, strávte tie časy no a dnes vám ešte prajem príjemnú a ničím nerušenú noc.